Merja Sazanin tha Trumpit dhe Zverne se doja pra Vlonjatë. A ti shu një kuriozitet për Arianin? Nuk shkutohet ju memoria. Qartë. Kur jemi hudhur në Florin nga nga Llogaraja me po, po, to po, po. me parasut. Me parasut ka qen ka qen mua aty ku ke bërë një kronikë ti atë. Parakaduti. Ariani, mirë po, po Mi për, i vjen në zor të na fliste edhe e ka bërë çu dhe pash një story që kishte thënë një story kur jam mbledhur me Florin me parasut.